في إبراهيم وما وزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تاقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بإلم فلم تحاجون فيما ليس لكم بإلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نسرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والتطائفة من أهل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشهرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاتِ لِمَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وأنتم وقالت وايفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي ينزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار واكفروا آخره لأن لهم يرجعون سورة أهل عمران مدني سورة نزلاً 89 یو کم نوی پښه سورته انفال نن نازل شوه دي او په تدفید ته سورتهونو درم دریم دي پښه سورته مقصد د سورته ال عمران بیان د سلورو محامینو د ثابت توحید د ثابت د رسالت جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله یعنی کوم محامین چې سورته بقره کې بیان شیو ندل تاکی دا غینا پزیار تفصيل او وضاحت سرا زکر کئی بایت مار دا مضمون سر صورت پدری صوبانی تقسین دے اول ایسائیت رسط پوری دی کی بیانی دی اسپاد تطوحید جو ایم ایسائیت سانسٹ نائی تک سو ایت پوری دی کی بیانی دی اسپاد پرسالت او پرسالت تی کمپنزلت شبہات او اعتراضات شوی دی دی مخالفین و طرفنا دا غی جوابونا کئی او در ایم ایسائیت ا پدې کې د مزه له بیان دی یو جهاد په سبيل او بل انفاق په سبيل الله تعالی او لایزه د صورت پیم چې وو درې بابونو باندې مشتمله وه هر یو باب په شپږ شپږ خبر وي د هر یو باب ابتدا په داوو توحید سره کې دا او هر یو باب کې تقوی او ثمر د دلایلوم ذکر کې دا آیته وڅښنه دغه مې ساحه شورو شو او پدې کې مونږه مب حاس نالو کتابو جي کر کړی غیبانې معیان شو او چې اتخذ هبارې او الرحمانې ف تصلي لي ف تحللي لي وریم چې دی یدو او خپل پیران په لوولیت پې نو ولي وو یوسی پهال واللي کې او پهرام واللي کې پهغیبانې تفصیل شو اوس دی نه کونست نه کم ز نه چې تلاوتته شو د اوس د مخالفینو د کوآو سنت دویم خبرابتکر کېږي کاغملیاندي او کاغه امیان دي کا لېذاو یو د نه سااره او کاغه د مکې مشرکانو لارنې په مجو و کې که دا ملیان دي که پیراندي او که ناره امیان دي سکه د درې وړه د کوورآانی کري مخالفت کوي نو ديږي چې د ځایوسي او د ورځې کڑکې خواس ته د شبا الان احتجاج بل وادل احتجاج الان احتجاج یو لشي دلیل نیو تا یو خدای اردو کې احتجاج وکره هغه چې بند څوک یې تر کو نی چیرې یو یې مګله د ښ په حکم له شي یو د احتجاج زاربای دی الاحتجاج دار په دلیل نیول دلیل نیول په بدله طریقه باندې تر دې د واټلې طریقې دلیل شو يهود به وي ابراهيم عليه السلام زموږ پدیندي او نصارى به وي عيسای له ابراهيم عليه السلام زموږ پدیندي نو په غلطه دې داخلي چې آیته الله رسول یې فرمایي چې يهودیت او نصرانيت خو د ابراهيم عليه السلام له دې پیدا شوه دستنگ ابراہیم علیہ السلام اس تاسو پتیو تاسو بڑاہ پشان کی گئی تاسو بکامیابی گئی اگر تاسو پشان تینو نو یا حلل کتاب او کتاب والاو یا حلل کتاب او کتاب والاو او دے کتاب خواب اندانو یا حلل کتاب لیمتو حاج جونا لیمتو حاج جونا والی تا تود سی ابراہیم بابا د ابراہیم علی السلام کې اهل کتاب او مشرکین و بدا و کولا چې موږ پدینه قرآن کریم جواب کوي چې و ما اونځل ت تورات او انجیل الا من بعدي نه نه دغه او انجیل لیکن پص ابراہیم علی السلام نا کتاب کو دې هارو ابراهيم عليه السلام خپل نسبت نه کوي ځکه سينترانيت او يهوديت د غثونو کاله باد راغلې دي او د دوی په عقيده کې د يهود او نصاراو د کارونو کوله شرک دي دا رنگي مګین مشرکين مکه د د شرکو ابراهيم عليه السلام په د شرک تکیدان و هغه د شرک رد کولو نذلت کې فردكم بالحساب او انتم مشرکانو باندې لما ته حاج جوونه ته زول جګړی کوئ تاسو ولې جګړی کوئ نوتهاج جوونه پهباتې لې جګړه کول لکه سه دی بخه کې د شابل غ لمبر مثال چې زګر کېو د نمت نهلمتهه ایله د حاج براه ممسره یایم را ځي هلته کې نمرو پهباتې لطرري ک چان کولو ځان ته خدای ویللي او د خدایم لکه تا سر دخی توه د دی نو alleges بالباطل <سؤال> <سؤال> دي ته هیڅ انسان <سؤال> سره بخبله دلیل <سؤال> نی ثبوت نی او دی وځه په حق باندې ما اماون ولته توراته لدین اهل شوي توراته ولنجي لو انجيل الاهم بعدي لیکن پس ابراهيم عليه السلام نه ابلا تاپلو نه تاسګه عقل نشته اې تاسګه عقل نشته مطلب دا تخري څه دلیل لرئ نه شته دغه جونګور کوله ده په خپل خبره خو دلیل پیدا کوي چې نه د دوی په دلیل لګیو کولو. ها انتم ها انتم دا هربینتم بيته خبردار تاسو ها ولای او خلک یې الله جواب پر ها جې څوم چې ګړې کوي تاسو فی ما په غو مچلو کې هیل مونږ چې تاسو سره به دلیل وي د فلی متو ها چونا ولي ګړې کوي ماپه ممسلو کې ل س کوم ب یلمن چې دا سره بې دلیل د یغو او د نصاره او د مشر رو داان کار دی چېکه په خبره دلیل وي نو تر تر تر چ بجوړ کی او به دلیلني نو اون تر تر تر ج بجوړ کی دا دد کار دی په مرم د م مملله بد مومن پهاملهته پیاه معې مشهور دی دا یو تومار ملا او نو د موګولو پدورکی د بادشاہ پدربار کې منازره وا د شه غانو او د سنیانو شیخو راستو په دور دګنه او دوی خپل ځان ته حق دلاوي خلن کی دا یو کفريه دلا ده نو منازره جوړ شو د بادشاہ دربار کې او ټوکمر په دې ډیرو ته مو دامیا و ټوک کول نو زږی دربار درلو نو ځو او پټکی اوټا نو او پتکی بسی چه شاله شملوی چه سونه گزه و سونه میتونه با شملوی او سا بسی راه کیشی او شاگردان تاوی داره بسی روشته که او سرازه ایره بسی سو. دربار تزون چه دربار سراجوخ شو دمو غلو با دربار کی نو لده که بلا را که خط اگه نو آقا قبل بیناره با خطو کس خاکو او بیاده بادشاہ دربار تا پا قالین بانده بسی رو خطو او چه راهو دا بچی ته خو دا لا دا رسول دا پلی خپل تل پټی کې ښه دی او شهغان غو ناستی بعد شه دا اسلام ته شو او ګل ورځي ورګسته تا زموږ دا وګوره په کار په په کالیم باندې کې نو سره دا خطو دا بيزارو په کار دا چې دا بيزار خو یبار وشته یې او ګوره ستومره دې دیوګه چې هغه بيزار یې ورو ته خو خاص نه پټکی خاوته بل زه د دې ستارو بعد زه به دا خپل تاز اقبل پیزار بار ولی نویستو زمانه تقصر دیوالی کیخوزم. و یه رجی دامیزه کلو تپرد کیخوزم. چی داشی ازان ندی. دی دنگی علیه سلام دا وقت پغلادت دی. او چی خالا کچو مات که منزد تا حضری دو. نو دیو بیدو چپل پت که. نو دا اقا وقت دا اخلاقانی کئی نو ایمانوی چی دا شنه چیزو چپل بارو باسم. او چی پیا زمانه دا چپل پت شیم ولالو تری توغ دوي ته له کله سره په وخت کې موږ چرته شیم غبرې جماعت نن سپلای پټولي اوه پمندار روانو مڅا به ډېر وخت تا شوما تاسو دا ابو بکر په تور کې جماعتو نقلګا نه کولې سپلای باندې پټولي وای نه دا ابو بکر په تور کې خو مونږ غلو نه په خو دا تاسو دا عمر جنانو په تور کې غلا نه کولې نه تاسو اوثمان د و به وکې هغه وختې مونګنو داې د ژونه به و کې هغه وختکې مونږنو خ تاسو ما ته وای چې تا کوم مخې د وا دا ډ دامي جوان بله ورکو او د خیال بده دا کار جو ټوکم وکې او دشمن هم بیخي سااق کې و خو هغه دی چې نبی ل سلام را وړ وي دا سودا طریقې نبی له سلام نه دیکړي او بشر صدیق نه وکړي او ورزره نه وکړي اسمان د سلام نه دیکړي ایلی له سلام نه دیکړي دا دین کوم دیناره و دې دلیل و خاې آشه موټر ټر جوړ کړی دي آشه شو روم جوړ کړی نو دې کې الله رسول ته د دې نه کار خلکو د انا کاره قتلته ذکر کړي چې دا کې چې څنګه سره بخمله خبره باندې ثبوت نوي ګلين نوي او جنگ جوړ کړی نو دا ډېر بد کار دی دغه یو خبره جنگ جوړې په لاره ثبوت پیدا کړي چې خبره مدلل لګي سبا ته وګورې او کله کا سره ثبوت نیو په میدان ورشي او ورشي نو بیا به مقصد پاتې شي یې سم نو والله یو علم ولا پويګی وان تم لا تعال مون نو تاسو نو ما کانا ابراہیم او دو اس جواب کئی ما کانا ابراہیم او نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ان پتی نیہودیت ولا نصرانی ان اون نصرانی ینی پتی نی نصرانیت پانی ولا کن کانا لیکنو ابراہیم السلام حنیفن ولا نوبتو حید ما تاون کے او دے شیرک حنیف دانت صرف معاہدو کبازی بندیتا نا صرف پلا معاہد بھی اونور پر شیرک پانی چا ترجنا قیزان لطورنا پیدا مؤمن نو هغه حنیف او حنیف حنیفتوي چې بندې د شیر رد کوي او په توحید باندې کلک ولاړې د توحید د لمن پخې صورت کې نه پېټ دي مسلمان غړې خوندونکي ول لازم د مسلمان د اسلام مونږ څو معنی کړې په توګه کې دلته کې مسلمان چې ام مان واکلې ور او خوندونکي ول لازم کا ماته او په دې صورت چې ا موږ نه والي چې د الله قامت تعبنده واړو کې دي نو د هغې او پیغمبر امتی دا مسلمان دي. وجه کله خاص معنی ته اوغت شي نو د نبی علی سلام امت لپاره لفظ مسلمان هغه اخو دي شو دی. نو ماکان او نو ابراهیم علی سلام من مشرکین د مشرکانونو دي چې کتاب سوفه لو کوي مشرکیني جمع ذکر کا اشاره د جماعت ته ځې زه مشرکین او جماعت کې نيم دو وخت نه زه مشرکین او جماعت کې نيم زه د مشرکین په ټوله کې څنګه نيم ولار چې ما په دا غېډه لا زیاته خکاره کړې ده لکه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي من کس سره سوا د قوم په هو مينهم چا چې د دلد چا بل ډې رخکاره کا نو دې دا شو نو مطلب د شيغانې چلتا ده د بریلې نه چلتا ده هغه ورته دی بل سفر وګرام اوته لاړ پهکیتر دي تو خوستا د کپرن ل کت پیدا کو که نهکه یو ی مې ی خو بیا د ق سر جوړېږي نوستا په دی کبرا د غ د لړې رکاره شو وه منکس سره سوه د کا په من هم نو تا قسم د دغه بندیان نیساب کې او سرمان دی ک تا دغه ویللي یو کذنی ویل ره ماغو په کېیان مییان نوکړ مو او بکې د خواک نوکړ ز خو دا اساس چلي او اړ دي د دامن نقصان دي ابراهيم عليه السلام و تو ما وای مشرکانو بدل کله چې په شریکت کړي او نن می راغې د ډلې صحیح کړي دي او نن می اوه لمړی الپی دا کړی بچ خلک وای الګا چټوته دا سود دي مشرکانو په تنظیم کې ستا یره مونږه ځدی په شریکت او اصل پنځین کی یوو جماعت کی یوو د دینه شرک سره هم متفق نه یو نو چې د شرک سره هم متفقانی نو چار چې ارته دي ساحج شې چې کیده وایو یو مل بدي د بل وی خدای یو وی دلی کوي او دیشه چې هغه موحدین ني او متبيعه سنتوی نو مطلب دا چې دا کوم بندوي چې خپل جماعت کې خپل جماعت د دې کار سره متفق نیم دا غي دا کی سره د دې عمل کوله چې کوښی جنہ منافق ته وایې په خبره عادي پچي راشي هغه ته وایي څه وایې راځه والې چې راشي ستا مې ته ته مې ډېر ما ته کله کله دی غم ده چې دا چې د مرزانو غونبنيان مې لوشي دې بازه باندې سترګې مې چې شرمګي کړه اوبختانه وي دپلاني باندې دا چې مې سترګې دې چې پما نوړو کې بیا وګړي ګروسی وایي نو را وچی تیر د تیر مې په ناولو وخت کې چې بس تاسو را ناستئ یو ورځ راځه ډیر یو خوري چيري بيري لکول <سؤال> مو ته ایمه ستا یې زووله په خوکم مته زما ځنه ولې تختې دي لاړې به د کیناستو زوخه کوي وای دا چيري بيري به چاله ولا غوخه به مې ما ودی خبر مو ته کاکا چې تاسو ما دای چې تاسو ډېر غوخه دا زړو وخهلو ستا قرآن زما د کلینه د صفه باندې غوخنو ستا مونافکټ او دا لاړې دا ګنداو خلکو سره کېږي و زموږه کیدا به په کناسه ځمادي سره ناشته مو چې د دې کوم اجازه او کرام کیږي دغه به مالم ملایي کې په اسمه مرتضی ښادین را نارخيږي نو په میته له ځانه مو به کلم بس په ګبا ما دا جماعه مشرک او بددي انسان او به چې د په کې منافق وي پته یې مالا کر کرای شي دغه سره د لاس ملاول نه مالا کر کرای شي صحیح ده نو ابراہیم علیہ السلام بو ماکان من المشرکی آغا خود دا مشرکان او ڈالی تا تقویت نو ور کڑی اینا اولا او تو دا خبر زکر کئی چی دا ابراہیم علیہ السلام حقیقی تعبیدار سوکتی یہودی ویزت تعبیداریم کنا دعوی کئی نسرانی ویزت تعبیداریم دارنگی دا مکی مشرکانو بی مونږ د ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیو ان چې په انډوال کې وړل دا د پیغمبر انت ابراهمن وای د ابراهيم عليه السلام په لاره کې یو نوځ دی چې یو قانون یو کټوټی فکر کوي چې د ابراهيم عليه السلام اصلي تابعدار څوک تي راشي پدې طلباني ځانو تلای په پدې احکام او قواعدو پوره خدا س د ابراهيم عليه السلام حقيقي تابعدار او کپدې نه نوځي د خپل دعو وار څوک نو چيږي ان اولل ناتين يقينا نزي خلقنا او لا په معنا ده کوي یقینا نې څه دخل کو نا دین په ته مار ابراهيم عليه السلام تا للذين همغا غساندي بنت کی مراد دې په اعتبار سره کا او کته چې په قربت باندې ده په قربت باندې ابراهيم عليه السلام د طول له قربي رشتہ دار کو خپل پلار خو د خپل قربت دې نه مراد نه دی ځکه چې سورته نام صورت پر کی بارشی ابراہیم علیہ السلام خپل تقریر کئ ول پل بلار ته د قوم خلکو ته ووزا یا کله ګمرا او کله مشرکان وی ول الذين یقینا ابراہیم علیہ السلام ته نيزه کا ساندي للذين کی داړمبه لم ده دا تعقيب دی للذين هم ها کا ساندي اتبو کتاب داری کړي د دا ابراہیم علیہ السلام <تصفح> وهذا النبي او دا نبی د نبی علیه السلام د انی زيري وایي په خبره اغه د ابراهیم علیه السلام په وخت کې یا داغه نه بعد چې کوم خلکو د ابراهیم علیه السلام تابعداري کړی وي و د انی زيري وایي په خبره باندې او اوس په دې امت کې ابراهیم علیه السلام ته ډومبې نيسي کې څنګه څو په نبی علیه السلام او اربسي والذین امنوا ا کتان چې ایمان لرونکي د دې پیغمبر امتیان. د ابراهیم ال السلام په نشي قدم باې روان دي د شرک کرت کوي او د توهید اسبات کوي دا د ابراهیم ال اسلام تابددار نو اوسګور آیا دا مشرکان چې په مبر کېني ورران راوالي سو هم راوالي کهه او سو ح راوالي آیا د دو دخورری نه چېر تاسو په درکاره فا چې د شرک کرم دوور د د جمعې په خطبو کې دا څڅاورې چې زیارت لمځای، یګو د مونږ تارو لمځای، تاسو اورئ دا نه نو اېداه ایبراهیم علیه السلام کې کېتاب یې دا مولیا نو دا پیرانو ګورئ، دا رنګ دا و مو ګورئ، چې به ردوکو، کولی شپې والله هو لی المؤمنین اولا دوست له مؤمنانو سوره بقره کې الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ايت الكرسي نبات یا دوشي ار سکیمو ایت د الله دوستي هغه څنګه چې د ایت الكرسي مضمون یمنل د توحید اودز تکوي چې د الله دوستې <تصفيق> د الله دوست یو سوچ د ابراهیم علیه السلام په شو خبره یو دا ابراهیم علیه السلام مساله د سکړې وا د توحید او ایت الكرسي کې مساله د توحید خبر ايو شو وداد الا دوستان تي او كم خلصي توحيد مخبلاي داد الا دوستان ندي داد الا دشمنان دي ودت ضائفات اللذين خبرو دوستان کي داخل کي ودت ضائفات منال الكتاب دا سدي جي درم خماست ذکر کي ازلال المؤمنين ازلال بل گمرا کول او دا مخبل خماست سورت ملي دي جي مغ کې فبازت کې وي چې یا يهودوي موږ د السلام پدین یو نصارا وي موږ د السلام پدین یو نو دوی زه خپل شرکيا حیادله د ابراهيم السلام د نسبت نسبته ولا ورکولو دا ځکه چې دا نو خلقوم د دوی مقصد داو چې دا نو خلقوم راشي او دا په اسلام راونکو خلقو ته یو روکا وټ شي زګل تک دې یو د خپلې کې دې خپل ګندا ملونه کړه ځنه سره خپل ګندا چیز یو کنده ملونه او دلته اسلام راغو تفاسوتر خبره تمهال دې یو دې زمادي انتقته د ابراهيم عليه السلام په طریقې د ثراني وی زمادي انتقته ز د ابراهيم عليه السلام په طریقې او دلته نبی عليه السلام وی زمادي انتقته ز د ابراهيم عليه السلام په طریقې جو شو کړه اته کم کم علم او بهمت خلکو سلام علیکم رباطی و یاره دا ولیا نو خپل وس کې اختلافته چاو بچاو چا په سره او سم دا دي ګره ته به خبره کې په وې مړی نو رې مې نه را رسې دای وای نه چې مرشي تا ته نورو ځه په وې مړی پاتې چې ما ما خان سل و سی نیستا چې را تو کو خوراس ما خان کو دای وای نه ولي دا بوت نه وې دین دا وې داسې راتلمې ته وې دغې پکور دی ورته پوری دای وای ولي دیږي دا غوا د مشکات حدیث نه دی مشکات او که خیر شروعوش او تاسو به وورئ حدیث پهې وي د مشکات ح نه دی چې یو سرړ ممر شو او دغ نه السلام د دعوت تو کو نو بیا را ناو که نو بیا دهغ ک رو وړه ته په سرګړاند شي دا د مری ې روتای کړي وه که دا په کلي یو بل سړی روتای کړي به او په داې که زن گرفتلااف شته د مړ د کور نه اعلوه تاله سچ روتو کې را شمون کاره یاد ل تو خوره ک په شته خبره خو پهدا د چې د مړ کور راله نه بخي او یا ارز ارز د مړ کور را راي تو ته نه چاغ ته و دا بهې دته به خبره کې خدای به نه زمونږ دا په ده د چېد ک کم زي خله ک نو یخ دا چاو نووج پسې روواچو هغ د کاې ګمره پاتې شي او دد کم زور خلکو پهې ګمرهه کې دلاست شادي تناكار مولا او چې د کوم کالګ د ایمان او د صحیح یقین نه پاتې شو د دې ټولې زموږه دردانه کاره موليات د پیران او د قلیدران نو وات تطواي پتم انهم یو او دلهم طائفا يودلا من اهل الكتاب اذ الي كتابنا لو يجلونكم كاشدای گمرا كتابسو لو يجلونكم کا کوم راي تاسو او ارمان دی. دا دد دجللو ارماندي دنا کاره مولیانو پرانو چې تاسو کوم راې تاسودا او ش ک کاله واړئ تاسو د غ می لواړي لو یول لونه کوم کا کوم را تاسو دا د د جللو ته من ده سا سووک چې په خپله حق ه نه کار کوي او تا خوم د حق نه ائ نواصل ک دی خپل ځان کوم را کی. زلون ایلا دا دا سامان برابر کو. کوئی اللہ فرمای و ما ل ل نه لاان پس وما شروع تا خوتهسانانته خپې تباي سامانبرابر کو خدا پ کو نه د چې دا د ځان تباکوو د چاسی په نفیې هدایت وي نن به د ملا په خلله بایا د آن نهې شي اوغلب الله بل طرف نه ی ولاه جوړه کې او بل طرف الله د هدایت لالارې تهواړئ خو ی ناکاره ملا ناکاره پیره ناکاره مشره ته لاړې سبا بربات شي ذې یوک به تاسو په لشکې هدايتي تکوملا ومي او تابع خپل خلګنده کا نو ودت طوای پتمه کتاب وخغني یو ډلاله دال کتابونه ودت دخو خنا او هغه غنی او ډله عالی کتابونه د دینه کار لو یذل لو یذل او یذلونه کوکا شری گمرا کتابه سو د دې ډړ تمنا دار دا پټ پټ پد پچی راځي او راځا زمغتاه توا زمو بیان غو او تاسې تاسو نه پابان او دا مر سختی او چټی دل نه درکې او درې موده بنورونو کې او تا به ځتا کایم او دا اوت او ترشه ته ما دوستازي بیان غو راي او دا خو غوا او دا خوکی خبره او هر امر کو دا بنیادم ته خپکیږي پداس پدی طریقہ او را شوم بدل دا درکو دا بدل دا بدل کو پدی طریقہ خلق بوتی د قران دیواله یا اهل کتاب دا څلورم خواصت کفر بیا ایت الله دلاته کتاب دا ایتونو انکار کول یا اهل کتاب او لیکابو او خیالم دی اهل کتاب سره ول پخ کتاب کوي دا ولي یو کې هم ته غور ورکای چې دا کتاب خوانداله یا دلته په کتاب په بیا تاسو په فرکوي تاسو د دنیا وی په فاده د پاره یم په زو ځو نه راغلی څو ډېر یا هلل کتاب هیه مليانو لمته کبور نه پدې مليانو ټکو دا بعد فرق دی خپش دا غوروي وای ته دای ترجمه شی وای ته شی خلکو ته کوي او ول مليانه بقیات کا نو بای اهل کتاب چاته واي چې په کتاب پویدل کنه وایږي په خبره باندې او زمکه خلک چې په کتاب نه پویدل نه غوته مشرکینه مکه دی امیان اميان وته ویلي دی قران واي په او چې هو ان سارا کتاب پویدل نه ته ویلي دی او خلک کتاب کتابه ولا خلک دا کتاب سم کتاب ولا ایږي او قران په حدیث پویږي او په امپي خاو دي او ه ممس پهټ کوړي تریف پ کې کول ن یا لن کې تابیو کې تاب واو لممت بسونه الحقا ولی تاسو ګډ ح بلباتلي د باتېلو سره تمون الحق کو ولې پټ ح لممت بس حقه بلباتې بعض خلک د حق نه سره ختن ان کارو کې وي نهه او باز خلاص غایبتی دوکی شروع کی و بے تعریف شروع کی لکه یعود گداثیو چې باقي په تخریفه کتاب نه یو آیت یو لفظ مکمل وټاو کو انکار به تو پدانه نه او باز راځو چې لفظ به مټاو نو کو اېک بے کو چا بل لفظ مټاو کو او چا بل لفظ مټاو کو د پځې ویبل لیکل ځکه دا هولف زی تعریفو وکړه نا نو تحریف په شروع کو ندیږي چې دا یو غات تحریف هغه شکرونو مرختاره شو یو انکار وی کو دریم لفظ به بدل کو او دریم طریقا تلبي ته حق بیل با تي لا بدل شي وا چې دا سره به دومره باطل ګډوډ کو تمرا چې خلک به پښکت شو چې الله اوس په دې کې حق خبره کوم دا او به دې کې الله حکم کړ دی تو ای سروس حق بل باتی نو سواله د لوی تاریخ نشکوله بقران کې او مانوی تاریخ کوي مانوی تاریخ کوي چقورانی گرین کې بلل فزرشی ولا تشترو بیا یې ته سمون کړي دا وای تا کو من تا نو وای دا کو يهودو تا وای دا يې خدای و بارک نذر شوی نو يا يهودي يهودي د تلاندې شوی يهودي بدللا بدن باندې پېتی نه لیدو ته بهخلي يې به غیرت له ته وای قرآن یې غنی مويټ ان نقلاتوس مول موتا سريه لفظ دي سريه هيته چالو ته موږ په نشورولې دی بوې ته یو ته نشورولې لا کوي تا اورولېش موږ یلا ته و یلا یې موږ ته و د چلنا زموږ په ځای یې تاسو کار کوي نو دا ریکه په خپل نشي کولی ولا غو کو وې نه دی دا مطلب بیا وې بې پکینی را تا وې وې را تا وې لگا گڑ تے چیلارہ سنگ وکلے مختی جو کلا رستو جو, جو کلا دا دا, دا, دا, دا, دا, دا با سی تا و کلا دا سی تا و چتا ہے لو کہ یہ تنگلار دے چلا گڑے خودی جتھ کشو تے اے تا وے رہ تا وے تے اے رہ تا وے جو اس چا کی پیتی را کری تے تے مو سودا سنگرا شو تے بس سی سی دایت مطلب بہیو دے وتر تا و شکو بلا او دنا خبر اس پکیو ویسی تم تا خلق نہ سی دے لے او تا باندې ټارګټ کړل دوی تاګه او وروونکي په دې وتاخذې نه شي دا آیت مطلب ته په بل ډول ولیږي ځکه چې څنګه ځات یې وشریت ومخه مخبروګ چیرې دا دا کار دی وکړي نو ته دا خو دې ته او ته بدله ته ته خیانت دا دومره لوی یو دګه نو څوک مانوي تاریخ کوم کوي نو الله ربه عزت د خپل دین د خصومت لپاره پرسته ولما بيدا کړی آخرس مولانا نبی دګری دی د نبی رسول <سؤال> الله <سؤال> د وخت راوالې درو سبوري او ان شاء الله تر قیامت پورې به دا سلسله چاريږي دغه په موجه وخت کې پدې ملکی زمو استادان او دا غي ملګري چې غي لګيادي بیرتیان چې زه یو آیت غلطه معناو کی تعریف وکيو کی هغه یې جواب وکي چې وایي دا مطلب نه دی تعالې نلی متلبسون الحق ولی ګډ واي حق بل باطل دناراو اوسره حق او باطل تمره ګډ वडګي سړې پکې بیا د حق تمیز نه شکوې وتکتمون الحق او ولی پټویدا ته حق قران کریم کې الله ربوراج تلویز حق بل باطل او کثمان حق دا یو ځای ذکر کای سورې بقره کې او ذل تمدا څنګه چې حق پټول دلانټ سبب دی الله ته حق مصاله ده د توحید د سنت معاملات او د گواهی د هرې خبرې اوه خبره د تاپه د دلالت سبب دی نو دانه تلبیس ویل واه تل دا هم د عذاب سبب دی کټمانه حق دا تمره نقصان نه ور کوي سمره چې د هک سره دا باطل ګډ ورشي د هک سره چې دا باطل ګډ ورشي اواجی سمره نقصانې وي زګا کتاب مشرکان او دا ابي دتيان دای زه خبر ده باطل په داش ټیکنیک باندې یوځي کی چې ام سره دې ډو کوی کیږي چې ګني بځي کې حق کم ده او بل کې باطل کم ده ورته به امدا داشان شي نو خلاص په ګټ ورشي نو په سورته بقره کې الله رب ولې ځت تک مانې حق هغه سزا ذکر کړی و ولای تريل انهم الله ویل انهم الایون کمه یته تو انظروا بالا جسوا غرس رتکی د لاله دیان دی لانه وی لشي د الله رحمت له ریوالده دا, دا لاله دیان دی و دریبانی د لاله ننسته د رنگی ول ملائکتی و الناس یجماین او د فرشتو بل ننسته او دور خلق او میا قلاندی مولانو ا زم بابا بو سر شپ او رزن او چی روتای دی ولا وڑلا او دارنگې شهراز جگات په ولور کول او صفائی خو زموږ بابا لږ ته کې د هغې خبره نه وکړي ځنګ بابا د شپ پاکې د دنیا نه لا که نه خلک لا نه او استاذه لا څوک کېدې ملګرې نه وې لالي وبښ به خدای له جواب ورکړي فلنګ مشره انداغه ده ته ټول د پسی ګمرا لا نتی موليان دا چې جبريل به आवाज وکړي الله د غضب نو بیا به خلک هم आवाज وکړي دارنگې دوان حق سزا با سورت مائدہ کی اوگو رائے آیت چوالیس کے دواز بابی جکر کردی ری سورت مائدہ آیت چوالیس سکو رائے چیزا خالق حق والے پتائی دا حق سزا دی حق نہ آوری لَقُبْ قُرَيْ سُورَ دَيْمَا اِدَا عَيَرْسَمْبَرْ شَوَالِيْس مَتَا دِرَوْا دِرَوْا دِرَوْا مَتَا ای چوالی سکور ایش پکا مسی بارا اینا انزلنا التوراتا اللہ و یقین انزلی گلیم تورات فیها بلی تورات کې حدن حضایتو و نور او رناو یعنی دا عقیدی مسائلو پکی او احکاماتو پکی و یا ساتای کلی چه قرآنی کریم نازل شو نو تورات بانی عمل ختم شو اوس د دا قرآن پا موجود کئی گی کتا قرآن تورات را کری نو بلی و تا گمرا کئی دو تو تورات اللہ را لگلیو دو سیشی دا پارا یحکمو بہن نبیونام بیتالی بکولی پا اللہ پا دی کتاب بانی پیغمبرانو گوری امبیع کرام دا زمانی اقل منترین خلقوی دا غی نوخیات سوکنی او امبیع کرامم دا الله پا کتاب بانی پیستالی کری دی نن خلق را پاسی دا خودی کتاب ریگ دی او و یه روی مانا قرآن تا سوک گوری مانا قرآن او دا خبره دا س نه دا تا چې ده نو خورران ته به ته ګوري اوخورآ نه ت کار کې دا خو کوفر دی نو یختممو به نهبيونه فصله به کولا د الله پهج کتاببانې پ غمبرانو الله نه هغه بې چې د الله د کتاب تابدارو اسلمو اصلمون خیالم تابدارو تا بداررو د الله کتاب للله نا فصللی ب چا د پاه کولی کسانو هادو چې ییانو نو آیا صرف ان بیا ببدله په کتاب فصللی کولی نه نه ور ربونه ور او فیصللی به کولی هغه پ پرس خلکو ربانی چې په خبل لک المبانې عمل شو کې مخېډې عمل ده صورتې عمران ک بیا تفسییل کو انشاءلله نوه رب نو او خدای واله خلکو د په کتاب پو و نو هغی به د کتاب نه فیصلی کوورې ول او ملیانه بم فیصللی کولی دله د کتاب نهما په او توفی زو چې دا محافین درغلی شو من کتاب الله الله د کتاب کان دیلی دل الله په کتاب باې شوه دا او پوه اوجه کغ دوه اسباب شکر کوي د کم دپاره چې ماده یت راړورو چې ه خلک پټل ددید وچونه یو د خلکو نې کي خبره نه کوم ولې سکره نقصان کې سووپ م م نه کې سووک مې خصو بچوره نوقصان وررن کې کډ راله په سر نه کې نپله تشه نه خیاران وي وایي مون په مبره ک دغ خلکو کونه ملیلو چې چا سره بهاس د خولی غ پاس نهبر لول ددي یاری نه چې سووک مې م نه کې د خپل هته پو په کې نهپلو دا د خله کوم مکبرې تهلاړو لم دیدي خبری ته نو فلا ترشه ونا ساته سميري غي دخل کونه چې کحک می بیان کو لږ پر له نقصان وکړي حدیث کې راځي الله رب العزه په اوره قیامت یو بنده له تاسو کې چې فلانی ځای کې ستا غواہی ته ضرورت هو هک خبره تاسو معلومه و او تاسو به خبره باندې شر ختمې دو تا ولې جوای نه کوله دی و یا لږ دخل کونه یې فلانی وندنه یری دم د فلانی دا نو لا بوته وی لای کدا وچې په سامان یری تللی ته ما د خلکو کو نشاره مخکړی نه چی پتی ورستا تکه مته ځم ملاویږي اې اوس دینه تا دا خلک بشکولیش لو فلا ته شون نه ځم یریږي د خلکو نه خلک به د سبزو کی چې ډیر زیاتې نو مرګ نو په مرګ کوټل خلک مري نو دا اوس خبره ده دمر د باروده خبر په تو کې د خپل تعلق خرابې وقشون یلا ویو یری ګيده معنا سما له یری نه حق بیان کړي د مخلوق د یری نه هک مو او دویم ولا تشترو بیااتی سمن القلیل دغه زموږ بنیادی سبب دی د کټ معنی حق په دین مانی چې د خلک حق پټای دین پټای ولي ځکه چې موږ کفلک دی لبیجی ور کوي امام له خلک تنخا ور څندې ورکې سائیں ورکې امام لږ زنه ورکې نو امام وایي چې ما حق بیان کو بیا ما لکه لږه زنه راکې نه دغه چې زنه امام دې که څه هم ما خلق کمنه ستاسو خیال وکړل په ختایې کې د امام چې تجب او خوېږي چې دا څه کی ووای نو کریش ورخوري هغه راپایې وایي داونه دغه له شرمې جنازې غون موله زر روپې ورته ولزملي جامې واغسته کور ته مې ورولې دلته مې و کتامو او بیا پس ور پاشلا باج تقریوان تملاسو ته ما تا ورونه کې ته ما ته خبري کې نو ته مولای چې دا به شنو را بیا ځوینتي او أنت کې دغه مفاد ته به شک نوڅاندي نو زه د دنیوي مفاد د پاره حق پټکړی نو الله رب께서 فرمایت ومن لم يحكم بما أنزل الله جاء فيصلونك با کتاب چل نار علی کرے نو اولائک همو الکافروون هم دی دی کافر او د الله د کتاب ته یو حکم نه تا انکارو د تن چې نه منم دا غلط تیز پټی کم الله دا کافر دی کافر دای و چې نه کړی تور کړی وی او په څلخته و جماعت دا مسلمانان دی الله دا کافر دی کافر نو دای چې مله عربو له ځفرمای په سورته ال عمران کې چې دای به حق هم تلبي ته حق بل باطلم کای او کټ مانی هکم کوي نو یا لکه تا و مليانو لمثل حق لی پټوي تا او ولي گډواډوي تا ته خپل باسي لنه راو وسرام وتقمون الحق او ولي پټوي تا حق حق خبره ولي پټ کړی وو ان تم او تاسو پويي خپوي په قصوارې دا کار کوي په قصوارې دا کار کوي چې حق خبره او هغه داوی نه منکر شي او درو وته واړوي وقالت وايفه تمنا له الكتاب کتاب کښ په غم خباشت او شپغم په ليتي کتاب ذکر کوي قلبي صد دي نه له صفاپ دین ګډوډ کول قلبي نه ګډوډ کی نه برم تیر څو کني مې تلبسون الحق ولي کډوډ وای تاسو هکو تر ناروا سره نو دې کې اوسه پزغم خبرات سیګر کوي د الی کتابو تلبیص الدین الزافا په کوم زوري خلکو مانی دین ګډوډ کول او د دې طریقه سوا د نبی رسول الله پرووکې د دې الی کتابو طریقه داوا چې دوی بداول نه یمندو به جوړا تا چې مونږ با د نبی رسول الله درس ورزو هغه تر بکی نو او هغه ته وای چې مونږ ایمان لرو بس مونږ استعمال کړیو تر مری بلانشي ایمان براوړو او ماجیګر مالبته نه بیا واپس شو ماجیګر مالبته نه بیا را واپس شو ಹೃದಯو مقصد داو چې کوم نوی خلک مسلمانان شيلو چې دلته لږه شک راشي چې واځه ځنه زره مولا دی واپس لاړو په دغه کې مخه مخه چلوي کنه کفه خلک دموي کنه خپل سر پرګني استعمالي خپل نه بند چي لاړو دی کې وسه شي لکه څه د ماځو ده مکه ته پوسوکا لا نه ایا دا, دا کردار خراب او چاوېستو چاو شړلو او کنه پکپله او تفقیدلو او کنه د سره زول مشورغې د وژنې لاړو نو معلومات وکړه نو کومه کلخلک هغه به ويره دا واسي ني نه نه بندم لاړو کلا نه نړتو ورشه هغه د موکي د ځای نه تاسو کاله استاد نه تاسو کده پیغمبر نه تاسو دا چې د لانې بندو ولي لاړو او دویم، تداخپل خلکمو د دین نراول زکه چې د زېکم خلکو د یالي کتابو چې خپل کم خلکو نو هغه هم د او چې ګور د اژمنګ اندان اکل من خلکو د املیان کنه مولا په خاندان کې اکل من دي صاحبيږي چې رده بم ګډیر پویا د داتچنتی دی او سره جنته بوجي ودا په بری دغه په نه را رواني نو دای کې بوته کې رزمنی او مولا نبی <Nabhi> علیه سلام ته لاړو <عروبا> په هغه ایمان له اروپا چیرې راغورځیتو نو مطلب دا چې دا نبی علیه سلام ټیک نه دی تدید په مطابق ته ورک یاره دا دین اسلام ټیک نه دی نو بس چې دوی ته لاړو निजामو سره کار کوي چې په دا د دین کې تاخیری په هیڅ خبره باندې د دې حرامیان دغه دو مقصدو دا ولنه په تدبیر راغې چې یو مونږ جنګي مسلمانان خلق اغه خرابو دین باندې ټډ ورکاو نو چې د دوی په مصبې کم خلکو یودیت او انییت کوې دوی به موګټ و کوو چېرته ک دا پهبی سلام ملګري نه نو چې بیا مت او الله وړو د بیا به پهبی سلام پورې خندگانې کولی په اسلام پورې بهخندگانی کولی او سم داې وي ای یودیانې یودي ما اولي ای ایمان اولی د ایمان ج شي پامېډیا باندې اوس خبرې راځي رزل خوړې کی او چې ګوري څو ورځې پل بعد پلان یې یوودی واپس خپل دین ته ورې لاره یې نشړنی واپس خپل دین ته ورې وای اسلامي خواخوښ شو او بیا د اسلام پورې خنداګانې کوي او د پیغمبر کارتونونه جوړوي او دا به خاکي جوړای دا دای په اخوانی طریقې نه د دې لیکل کتاب هولې کتابو ګوري خبره وا کومه او موجه دا ووکی دغه د قران کریم زموږ سره وسلاسه د بار راغلي دي چې قیامت د دا پوری د دا ټول دا انسان یته ایسلامه بار دی او د دې یو آیت شاو لی الله رحمت الله علیه فرمایي چې د قران یو آیت ما په خپل ځوانه باندې فیت نکوه نو دغه د قران کریم حق ادا نکوه او دا خبره ما يهودو کويو که يهودو په خلانه شوماته د سپاتې شو سپاتې شو هیڅ هم نه ګنه آیت په شان نزول پرينه خاص کې د آیت په عام معنا نه کری او دا بدرګي دا اوسنۍ بدرګي دا مليان دا دای خپل کیسه لا وخی راغئ چې ور شو ادرس وکی نو موږ ته وای شرم نه تاسمه تفصیلي څه کو کو ګوري موږ د ځکلي پنه یت نه شو نو کله دا راي هم نو دې په شاګردانه خبره نه شو کوله ګنا نو ور وشو بدرګي وکی نو او یو شاګرد وو ته لم څو بل وو ته لم څو بل وو ته د نوته په کې بګړ پیدا دای چې نو نیم د سره د بيګاردو د فازات د پای. د اسلامي شهرګردانو کې شک او شبهات راځي. سورج یې بیا تښتې. تاسو ته کې تاسو نو راځي. مړی، ورته راځو. ټول اورورځې مت نه وې او ټول اورورځې اوروني کولې. پلان یې پکې اډو لوټینګل یې پکې اکی. دا کتاب چا نه مو وېدل. نو نو زمام کوخمش. زمام خو دا څو کوخمش. نو دا ولې دې دا اولي وره نه په دینیت نو راغلی په دې خبر باندې دا اول لدی په غلط نیت راغلی چې موږ بزو خو به واپس جواب سره د دې د بارک د خپلک د دې موحدین نه پرځنه شي چې تاسو سیدین نه ته وګوره فلا نه یلم او فلا نه علم سورګه ورسره او که دی واپس نه لاړو نو موشه کاوه چې موږ په سی ورسو بادا جوړې ما او زری ترانی موټی دی آیات کتاب لو کوي او وقالت طائفه من اهل الكتاب واي هي ودل على الكتاب ولا ل الكتاب نوي دا شي نوي چې وقال اهل الكتاب امنوا بالذي انزل الذي نؤمنو خیال دې برانجه حساب کوي اهل الكتاب يا الكتاب ايت 73 کې او دي چې وقالت طائفه من اهل الكتاب واي ودل چې خار ما ایمان او ما جګر د چرشي نو قرآني غريم عجيبا انصاف کوي اوس ګره پالې کتاب کې وډله دا چل کوي کنه تول د سینه دی نو الله ربلح د یوي ډلې تشفی سکو د یوي دلې تشفی سې وکړي دا یوډله گئی دا غلطګار کوي نو د دې یوي دني پر سر موږ ټول خلک نزمواران کوه تا ته چل کوي څنګه ته کوي چې کوم کڅ حق مقابله کوي نو دا, کو. دا, دا غنو مخلي ويې به خبر باندې کم کژد حق مقابلې کایت باغه خلې داونوم باخلې هغه یادې سره مقابلې بدا کس کم کژد حق مقابلنه کوي او کم کس په قران او سنت پورې خندا نه کوي دا ریځه د حکومت سرګارني یو کور کې د یو ډوري مشرقي قران پورې خندا کوي او بل مؤحدي د قران ملګری دی نو اي مو ګوز وړ په یو تل تل نو نه تاسې اسلام له دې وقالت وای پته مینه لیکتاب وای اور دل ادا لیکتابه نا د دینه کار مولیا نو نا امینو ایمان وړای بیل دی پا قران انزل علی الذینهم چرلی گنی شوی ده پاکستان باندې امنو چی مان وړو ده و جنه حری سهر ما له و ځه کومختوی لشی کو چونګه دورځی ده شګل شیدا سهر مال ښاره شګنا رنا شګنا نو ده ده مخه وقت برو او انکارو که او باخرده و رضا که لان لهم یرجعون خام اخاده و سخم اقصد دای زکر که چه دای دا سار مومن او ما خام کافر ولی بی مقصد دا دا لان لهم دا دی دا پارا چه دا خلق یرجعون روا پرشید دین اسلام نام تا توکو رای کرا را بشیسا شر با وقت تیر کی سوک با ترجمه اس دا کی سوک با تقصیر اس دا کی بیای آنسی نشی بیانو لیتا جیس تې دې خو به دا پر مطلب یې چې لا وایې او بیا وخل <سؤال> تن دا وګورې دې دی وا پتره غمو اسی تیر غمو خو خلک وګور کینې جواب وکې کیناس څه مو یاده خدمت نه وتابې دې غنه دا خلک او دا ټک ټک ګاډي باندې بوت لو دا ومه کولو دا ومه کول او اوس دې نه ما پښمو تاسو مولم او دا خو څه خلک دې نو دا د خلق چې د دینه انکار پیر مولاده خپلواني د قران نه پاتې شو د د خلقو داکي دی او دا عمل ذمہ وار دغه انکار پیر او مولاده چې چې د خلق د هدایت نه پاتې کیږي الله دغه غولمو کې نه راولي چې د دا داکي او د دا عمل د اسلام په لیوانی تبه یو کی نو در دې زه پوری دا شپه خبراتونو ذکر شو یو اتخاذ الاحباره والرهباني بالتهلیل والتحریم درم على احتجات بالبات درم اجلال الممنين آهنثرقي او صلورم قفر بآيات الله بنظمتلبي صحق <تصفيق> بالباتيل او ش بم تربي سدين